Всички. От възмущението от насилието на жените и дефицитите в отговора на съдебната власт към грижата за уязвимите. На държавно ниво това означава Министерството на труда и социалната политика на народен език, казано социалното министерство. Добър ден казвам на министър Иван Кашалапатова. Добър ден. Много дълъг национален, международен опит в гражданския сектор, в управление на социални дейности, експертиза по ранно детско развитие, социална подкрепа за крила на деца и семейства. А, имате, както казвам, доста дълъг опит в граждански организации, които са правили точен анализ на дефицитите от страна на държавата, сега сте от другата страна и то в позицията на министър. Както според хората, така и според всички изследвания, Социалните неравенства в България са много сериозни и високи. Какво от е, управленската програма на правителството на Продължаваме промяната демократична България може най-добре според вас да адресира този проблем? А, да, наистина, без съмнение, бедността и социалното неравенство са сред най-сериозните проблеми в нашето общество. Тяхното намаляване трябва да е основна цел, бих казала, на всяка публична политика, независимо дали тя е социална, здравна или образователна, преодоляването на неравенствата и бедността в основата и на всички законодателни мерки и цели в цялата управляеска програма на правителството, особено в областта на труда и социалната политика. Сега социалните Нека плащания. Да социалните плащания. Ние знаем, че а, те са финансово обезпечени при един общо заето ограничен, включително времево бюджет, този, който беше прият за 2023 неодавна. А, а в следващия ще има ли някакви специални параметри, за които вие ще настоявате като социален министър? Това, което всеки социален министър би направил, аз разбира се ще направя в същото, е да изискам по-голям ресурс, а, който да може да стигне до хората, особено в уязвимо положение. В този смисъл ще направим всичко възможно при разработането на проекта на бюджета да актуализираме размера на социалните плащания. Но бих искала да кажа, че наред с това а, моя цел ще бъде да повишим усещането за социална справедливост, което в момента не е факт. Разбира се, при финансовата стабилност и ще работим много сериозно с екипа си за повишаване на въздействието от всички тези плащания, тъй като а, вероятно и вие, слушателите, ви знаете, че България е на едно от последните места по въздействие върху качеството на живота а, на тези плащания. Тоест, това, което се случва в България, ние инвестираме един а, сериозен финансов ресурс, но не винаги той води до качество на живот. Именно за това а, сме стартирали работни групи, в които ще се направим цялостен анализ на политиката на социално подпомагане, така че в едно домакинство, в което има риск да се а, намесим с а, при нужда, разбира се, както с а, финансово подпомагане, така и с качествени социални услуги, за да не се случва това, което години наред виждаме в България. Хора, които получават години наред помощи и все са в затруднено положение. Т.е. да помощите да, помогне... да водят до промяна на качеството на живота на тези хора? Точно така, с цел те да бъдат активни, да имат самочувствие, да имат а, равен принос, като всички останали граждани в Република България, да бъдат трайно заети на пазарна на труда, да чувстват удовлетворение, че притежавайки нужните компетенции, те са успешни на работното място, справят се и като родители, децата им се развиват хармонично. Това ще бъде основната политика, когато искаме повече пари пари, но срещу конкретни резултати. Сега, а, нека да кажа, че след като видяха в социалните мрежи, че а, вие като социален министр ще участвате в ефира днес. До нас а, стигнаха въпроси на майки на деца с увреждания, като разбира се най-основният е какво правите като политика насочена към децата с увреждания и специални образователни потребности, какво предвиждате различно от това, което досега а, е правило Социалното министерство и съвсем конкретно въпрос защо помощта по член 8D от Закона за семейните помощи за деца не е актуализирана от 7 години и отново не е била заложена такава актуализация в новия бюджет? Ние многократно коментирахме а, този въпрос. Да, родителите са прави да са недоволни, че тази помощ не е увеличавана толкова години. Защо в миналото е било така, не бих могла да кажа. Тази година законът за бюджет знаете в колко нетипична ситуация беше прият след средата на годината и то при сериозни финансови ограничения. Така че нямахме много ход в тази посока. Трябваше да бъде намерен баланса между финансовата стабилност и социалната справедливост, но с закона за бюджет се определя размера и на други видове помощи, което искам да подчертая, които също не са увеличавани през годините. Родителите на деца с увреждания от друга страна получават подкрепа и по линия на личната помощ, възможност да ползват пол официални услуги. Увеличаване беше сумата за данъчно облегчение, което работещия родител може да ползва, но за следващия бюджет, за следващата година ще работим за увеличение на подкрепата, цялостната подкрепа за всички уязвими групи. Но истината е, че само паричните помощи, вероятно, никога няма да са достатъчни. Дори родителите на деца с увреждани признават, че е важно да имат достатъчно качествени, безплатни услуги с равен достъп на техните деца. И това е именно посоката, в която аз ще Осигурим възможност за адекватна цялостна подкрепа чрез социална работа, качествени услуги и допълваща финансова помощ. И да припомня, че както и в управленската програма сме отбелязали, до края на тази година ще бъде готова националната карта за социални услуги, която е базирана на над 900 анализа на местните власти, за нуждите от такива услуги. Така че планирано е и с ресурс по националния план за развитие и устойчивост да бъдат разкрити още 250 нови услуги, които се надяваме също да осигурят достъп на всички деца с увреждания, а и на всички уязвими групи хора да такива услуги. Така че моята надежда е родителите на деца с увреждания да получат цялостна подкрепа и да не разчитат само на финансовите помощи, а наистина да получат съдействие цялостно за насъчаване потенциала на децата. Впрочем, вторият Въпрос на майките с увреждания е точно в тази посока. А, при 26 деца с телк има разкрити само 12 000 места в държавни и общински центрове. Това е статистика, на която те се позовават за въпроса си и питат къде останалите деца да работят с нужните им специалисти, когато примерно цената на 45 минути логопед е 40 лева. На психолог е 50. Ерготерапията е 40 лева. А, как това може да се случи с 350 или 450 лева от помощта по а, 8D, въпросният член, който цитирах от Закона за семейните помощи за деца, когато е добре да има а, поне по две посещения седмично при тези специалисти, от които имат нужда децата? Напълно съм съгласна с родителите, че социалните услуги не са достатъчни. Именно за това аз подчертах, че има осигурен ресурс, както и план чрез картирането на социалните услуги да се запълнят именно тези пръзноти. Тоест там, където има такава потребност, тя да бъде създадена, както от местните власт, така и разбира се с ресурсите на държавните институции. Аз вече подчертах, че за нас е важно тези деца да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 Uh, напълно съм съгласна с uh, родителите, че uh, напълно съм съгласна с... с добри заплати, там не е добро заплащането, съответно не отиват много хора с високи качества там, но финансовия министр да не дава. Какво може да ви даде сила пред финансовото министерство? Знаете ли, за мен темата за даването на пари е свързана с въздействието на социалната инвестиция. Аз вече многократно казах, че а, в моя професионален опит винаги съм гледал и ще продължавам да гледам на средствата като на инвестиции, които трябва да дадат резултат в удовлетворение на хората и в качество на живот. В този смисъл, целта на този а, съвет за човешко благосостояние на този етап имаме такова работно заглавие. Ще бъде, когато е нужна финансова инвестиция, тя да бъде аргументирана. Разбира се, че ще си търси начин да бъде Осигурена. Когато е, оба, обаче е нужно подобряване на транспортна инфраструктура, а, а, поемане на ангажименти от Министерство на регионалното развитие за улесняване придвижването на хората, реална инфраструктура, която да се даде възможност за свободно придвижване, за качество на живот, това също ще бъде направено дори и в рамките на ресурсите, които в момента се отпускат. Тоест, моята концепция ще бъде да имаме интегриране и координиране, така че да избегнем дублирането на финансиране и в същото време дори ограничения финансов ресурс, с който в България се разполагаме за да имаме финансова стабилност, да бъде инвестиран умно. И в този смисъл ние продължаваме на експертно ниво, включително да търсим решения на конкретни проблеми, примерно а, липса на синхронизиране на законите. Много често се натъкваме дори в рамките на този месец и половина, в който сме поели ангажимента като министри, ще ви дам един пример. Да кажем, прияти се промени в един закон, в същото време друг закон ограничава действието им. Това е недопустимо. Например, когато е въведена еднократната помощ за ученици в 2, 3 и 4 клас, текстовете в закона за семейни помощи и деца не бяха синхронизирани, примерно с закона за предучилищното и училищното образование. Какво се получава като резултат? Създава се неудобство за десетки хиляди семейства, които не можаха да кандидатстват за помощта преди началото на учебната година, тъй като част. Директорите, разбира се, отказаха да издават от удостоверение, че децата са записани в съответния клас. И какво направихме, имайки този добър диалог, обсъдихме проблема на експертно ниво в двете министерства и беше намерено решение с законодателна промяна, която нашето министерство предложи, и Народното събрание прие. И съм убедена, че с подобен конструктивен диалог наистина могат да се намират работещи решения както за настоящи проблеми, така и за дългосрочни и ефективни политики, без задължително всяко от тези промени да носи след себе си нуждата от даване на пари от министра на финанси. Сега, една тема, която излиза на повърхността заради огромния проблем с насилието над жени, изобщо насилието над слабите и уязвимите и заради случая с обезобразената а, млада жена от Стара Загора. Освен по закона за охранителната дейност, по който МЕВЕР трябва да следи дали в едно заведение не работи криминално проявен човек в охраната. Има ли някаква възможност за намеса на инспекцията на труда? А, правят ли се проверки в този сектор на заведенията, баровете, защото Става ясно, че на много места за охранители се наемат криминално проявени, включително в период на пробация. Най-малкото има един такъв случай, нали? Така може да допуснем, че има и други. А, има да. ли нещо, което инспекцията по труда може да направи в това отношение? А, тук е важно да уточня, че правата и задълженията на лицата, извършващи частно охранителна дейност, част, които е изискването да не се наимат криминално проявени, са регламентирани в закона за частното охранително дейност. Така, да. Контролът по него е извън правомощията на инспекцията по труда и това трябва да е ясно. Нените да, контролни ясно, органи, както знаете, а, и в този смисъл инспекцията по труда винаги се включва в съвместни проверки заедно с контролни органи на Министерство на вътрешните работи да. и се в момента нейни служители са включени в екипите, които проверяват случая в стара загора. Отделно от това, при всяка проверка, инспекторите по труда проверяват за регистриране в Националната агенция за приходите трудови договори, с всеки работещ, който е бил на работното си място, при посещението им в обекта, включително и с охранителите. Mm -hmm. Така че в този смисъл това, което трябва да се направи и в този случай от инспекцията по труда е направено, но реално не в нея е тежестта на контролните действия. Разбирам, още една голяма тема за вас да е институционализацията. Защо толкова бавно и мъчително върви този процес по извеждането на децата от домовете за сираци, така наречените домове за медико-социални грижи, остават около колко деца, а, които продължават да живеят в този тип домове? Да, благодаря Ви за въпроса. Нямам обяснение защо толкова бавно се са тези деца. Те трябваше до края на миналата година вече да намерят по-качествена грижа в семейна, близка до семейната среда. Не мога да дам обяснение за действията на колегите преди мен, но това, което мога да кажа е, че нашите усилия, усилия са насочени към затварянето на последните четири дома за медико-официални грижи за деца. Там има около 200 деца, с което ние сме се ангажирали по управленската програма да приключим като процес до края на следващата година и тези деца да живеят достойен живот, както всички техни връзници. За тази цел. По моя инициатива е сформиран експертен екип с изключително добри експерти, така че те да подготвят преместването на децата в по-качествени социални услуги в общността, които да им осигурят съответно качеството на живот. Няма да е лесно, защото това са деца, които са последните деца. Очевидно до този момент е било трудно за тях да се намери хуманна альтернатива, но това е опит, който аз притежавам близо 30 години, така че а, ще направя всичко възможно тези деца да бъдат обгрижени с любов и те да намерят възможност да развият себе си в България. Сега минималната работна заплата, а, и какво ще се случи с нея за следващия бюджет, който е близо, ще има ли някаква промяна в формулата или е достатъчна промяна? Достатъчна промяна ще е просто да се спазва европейския принцип и съответно закона за следващия бюджет, според вас? Първо да кажа, че аз също ще работя за това а, минималната заплата и доходите да се повишават. Това е съвсем естествено. А, това е инструмент, а, който е много важен за преодоляване на, равен, на неравенствата и бедността сред работещите. Ни започнахме с а, темата за неравенствата в началото на разговора ни, но все пак да не забравяме, че размерът и трябва да е съобразени с възможностите на бюджета и да бъде определен след широки консултации с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. Аз проведах среща с всички социални партньори. В момента законът е ясен. Чувам много критики за начина по който е регулиран механизма в момента за актуализирането на минималната работна заплата. Знаете, в Кодекса на труда е записано, че тя трябва да бъде определена като 50% от средната страната за определен предишен период. В случая е регламентиран автоматично който все пак улеснява определенето на минималната заплата, но Министерството е, е длъжно в момента да изпълни закона. По-важната задача в тази насока на екипа ни е България да изпълни ангажимента да си, да транспорнира в пълнота, тъй като това в момента не е факт директивата на Европейския парламент и на съвет, относно адекватните минимални работни заплати. Като нашата цел е това да се случи до октомври, следващата година. Вече сме сформирали работна група, тече работа по текстовете. Тя трябва да излезе с конкретни предложения за конкретни законодателни промени. Но как точно ще се определя минималната работна заплата в бъдеще, можем да коментираме едва, когато групата приключи със своите предложения. И, Аз вече подчертах, че разчитам сериозно на конструктивен социален диалог с всички социални партньори, не само защото в директивата така е отбелязано, а защото наистина социалните партньори трябва да изиграят своята роля в договарянето на правилата за адекватна минимална заплата, така че вярвам, че ще намериме консенсусно решение и пресечни точки между държава, работодатели и работещи. Последно да ви попитам, приключва изпълнението на мярката Солидарност за украинските бежанци у нас. Какъв е извода от прилагането на тази мярка? От стартирането на проекта до тази мерка до момента по него са започнали 3226 лица Работа, т.е. те са включени в пазара на труда. Все пак, нека да припомня, че украинските граждани, които са с време закрила, на практика се ползват от всички права на българските граждани. По данни на Националната агенция за приходите, които са предоставени на агенцията по затостта, към края на месец юли за украински граждани с действащи трудови договори са около 10.800 а, нека да кажа, че колегите от агенцията по задостта положиха наистина много усилия и аз искам да им благодаря за тези усилия да активират украинските граждани да започнат работа. Над 20 хиляди са консултирани на места в а, бюрата по труда за възможностите те да се включат в заедост. Организирани бяха и трудови борси, информационни кампании по места, където бяха настанени тези граждани. В този смисъл тези граждани могат да се възползват наравно и българските граждани от всички мерки по програмата развитие на човешките ресурси, от програмите по Националния план за действие по заедостта. Нека тук да каже, че планът за действие по заедостта трябва да бъде прият до две седмици, тъй като ние чакахме всъщност да бъде прият закона за държавния бюджет. Така че всеки, който е искал да работи, ние да дадем тази възможност. В този смисъл сме предприели всички действия да има възможности за украинските граждани да, да работят. Благодаря Иван Кашалапатова, министър на труда и социалната политика, която сподели идеята за създаване на съвет за човешко благосъстояние, работно название за център за съгласуване на социалните политики в държавата.